بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسوله یوٹکم کفلین بررحمتی ویجعل لکم نورا تام شوه نبیه لكم والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ذين ان ذا خويا خطاب ده ترويب ده اهل کتاب او او په اهل کتاب کې خصوصا عيساانو تا ان الله پرمای ايها الذين امنوا واقسانو ایمان ورو له دې عيسا عليه السلام اتقوا الله دلانو ویریګه او امنو برسول هي او ایمان را له فرسل الله محمد عليه السلام نه یوتی کوم درب کی تاسو تا قفل نه نصیبه نه دو مِن رحمته در رحمت فلنا یو اجر هغه د اغي په خپل انبياو باندې او زم اجر زمونږ په نبی له سلام تو سلام باندې دا خپل رحمت نو د واجر در کې ډبل بدرګي و يجعل لکم او بغرز استاس د پارا نورن ایو نو نور دنیا او خیرت کې تم شو نبی چې داس باغې باندې نو دنیا کې نور غا علم شو هدایت شو چې داږي باندې انسان رواني حق او بادل کې دنیا کې فرق کيده دنیا کې نور او خیرت که نور آغا دا عمال و نور شو چه انسان پا پولیس راد بانده تیری که نو انسان لا آغا نور پا کار ده رانا پا کار ده هر انسان بدخپل عمال و مطابق پا پولیس راد بانده تیری نو در بگی تاسو تا یو نور و رانا تمشون بیهی چه تاسو بروانی پاگی پا بانده نو نوراً تمشون بحینا مراد علم حدایت لکا تمسی بارکم دا پدیمانا باندی راغلی فا آمن کانا میتن فا احیینا هو جعلا لہو نوراً یمشی بحی نو علتکم نور نمراد علم قرآن چه انسان باغی باندی روانی نو دنیا کے انسان کا دجون قابل کرزیو چه جون تیر کی چیست ده پار خدای پیدا کرده، نداغی ده پار ده عیلم رنا پا کار ده ده قرآن رنا پا کار ده. ندینه بغیر جون چه انسان تیری ناغب پا تیاریکی و پخپل خوایش باندی و پخپل منشا باندی. ویجال ویغفر او آو بخنبو که اللہ تعالی تاسدا. نو درې ادری پایده شوی تا کوائی اختیار که دا اللہ نوی ریگه نو الله بده تا آجرم ڈبل در کی دا یو پایده شوی آو دوی ما پایده دنیا او خیرت کی برانا در کی دنیا کې د چلیدو دا پرم یو نور پکار دے و خیرت کم چلیدو دا پر یو نور پکار دے نو دنیا کې علم دے قرآن دے ہدایت تے اخریت کې د اعمال او وړاندې فلصراط سره او درم پیدا یو فلکم ذنوبکم مخکینی او موجوده گناونه به الله جل جلاله اغستا سماف کی زکہ الله غفور الرحیم نه یومنا اغدا شواجد آیات ودیکې خطاب اهل کتاب ته عیسا او دویم مطلب د آیات داله چه دا خطاب مومنانو ته ده نا اللہ پرمئی یا ایواللذین آمنون اے مومنانو چه کمو نبی علی السلام ایمان روڑ ده تا قلال دا اللہ نا ہوئی ریگه دا اللہ پاوامی رو باندی روان شي غمس نمنا که اگه نه شه و آمنو بی رسولی نو بیاد ایمان سمت لبی یا ایواللذین آمنو آمنو نو منانو ایمان را له نو معنا دا د ایمان باندې ټینګ پاتشي مضبوط پاتشي لکه وسړې نهستي و ته دل تکي نظر نه خو نهستي هاته ته بیا وته دل تک نه د سم مطلب دې ځبه نه نست اوس نو ممند چې الله و ایمان را نو معنا دا د خپل ایمان په تکازو باندې او و و و ایمان مانی مضبوط پاتشي نو چکالتا پا ایمان باندے مضبوط باتشوے نو دادے آداللہ نوی ریدے نو دری پایدے یو تکم کفلین من رحمتی ہی اللہ جلال جلال ہو بدل دا خپل رحمت نداری نو دا خپل رحمت اگر د چی یو ایمان پا نبی اسلام السلام او و منگم پا معنبیا سابقا و سابقاو باندے سا ایمان لرو یا یو شو پا ایمان باندې بل شو پا تقوی یو اجر شپ ایمان باندې او بل په ایمان باندې ټینګ پاتې کېدل لذا د دې اجر شپ یاد ده یو اجر او بدلاو سواب دنیا کې الله تعالی نعمتونه او راحتونه ورګي او آخرت کې هم ورګي والله یو یوتیکم کفلینه من رحمت الله بزرګي دوي سه د خپل رحمتنا و يجعل لكم نورا تمشون به او او بغرزه استاسو د پر یو نور یو رانا چتا صبح پاګې باندې روان یې چې علم دې هدایت ته وخیرت کې رانا د فلي صراط سرا ويغ فرلکم او الله بده ته ګناول ماب کې والله عفور الرحیم الله بهن کې عمر روان لالا یعلم اهل الكتاب الله يقدرون دا الله اذا خبر مزقدر کو لام زائد ده معنا دا دليع علما اهل الكتاب چه اهل کتاب اهل تورات هغه په دی باندې پوه شي الله يقدرونه انه لا يقدرونه ان چ انهم لا يقدرول چې دي قادر ندي علي شيئ من فضل الله پس شيئ ده فضل الله تعالى باندې وان الفضل بيد الله او فضل الله په لاس کې ده يئته من يشه چت جوغ والی نو الله ورګي اصل کې مسئله دا ده چې د يهودو زام او ګمان ده چې نبوت د زموږ د ډلې سره خاص ده د يهوديان سره خاص ته انبييا کرامو يهودو کې برازي نورو کې بنارازي اودا خبره غلطه ده نبوت الله فضل الله د زمان اس کې ده چاته چې زه وګواړم نو نبوت ورک دی بذا خبر کوله فقم وسياره کې تیر شو نحنو, نحنو ابناء الله وحباء مون د الله تعالی محبوب خلک دي دا نه نحنو ابناء الله وحباء دا الله دې نزدې خلقو ځامن یو او دا رنګ دي دا الله محبوبان یو نو بس انبياء بمنګرازي نا الله پرمل اهلي کتاب دې پدې باندې پوي شي فزل دا اللہ دے آو دا اللہ پا دی فضل د الله لاس کې دی او د الله په فضل باندې دی قادرني او د فضل له مراد رزق شو هدايت شه نبوت شو عامم کې دي دا الله لاس کې دی چې باندې الله په مال سره په رزق سره په نبوت سره فضل کوي دا اهل کتابو لاس کې نه دا دادة دا دا الله جل جلال لاس کې دی د امه باندې الله جل جلاله ډېر لوی فضل کړی لهکرریایاتو کې را نولی سات د سلام په میمبر باندې ولاړو او ساحبه او ته پر مییل ستاسو عمر ستاسو بک دغ امتونو متونو په مقابل کې چې کم ستاسو نه مخک کېدي د مثال دا د لکه د مازیګر مو د تر نور پر توکي ستاسو ټم لږ دی دنیا کې لږ واخل راغلی او الله جلله جلال هو تورات تات تورات وکوو هغې پی چې چا عملوکو د لازم مثال دې لکه نیمه رضې پوري ینه دمر ژوند تیر کړو دمر اعمال وکړو بیاځې شو الله او ته یو کې رات ثواب ورک بیا اهل انجیل والے ته انجیل ملاو شو عمل به وکړو دا غي مثال داسې شو لکه د مصحین نه راوالي مزيګره پوري او بیا کمزوري شو د عمل لا خراب شو چې عمل کو الله جل جلال وای ته کې رات کې رات ورک یا تاسو ته تا قران درکلی شو ستاسو مثال داسې دی دا قران باندې بدومره با عملو وکې دنیا کې هم دومره لګ ژوند دی لکه د ما زیګر تر ما حامه فوري سمعتيتم القران حتى غربت الشمس اويا الله تاسو ته تا دو دو کیراته درنه یعنی دا اغې پ ډبل ډبل يهود او عیسایانو ته چې ورکل عمل ډیر کړی دی اعمال ډیر کړی دی اجر دی تاسو عمل لګ کړي دي اجر الله ډېر دی نو بیا اهل تورات والے وې چې ګوره زمونږ راپ چې جې عمل کم کړي دي اجر یې وت سیوا ورک دا الله دې ترپه توویل شو آیا تاسو د اجر نه الله څخه مې کړي نو ندی وې نه نه الله تعالی پر مې فذلک فذلی اوتیته من تا تاسو ما پزل چې چاته ورکول او وړم نو چي چاتور ورکول او اول نوورګو الله سبحانه و تعالی نووي اسلام په توري مثال هغه بیان كړي دي چې دي همت او مر كم دي ودې ته ثواب هغه عمره چې هغه دي سر نوالي تر ما زګر لکه عمل كړي دي ته سنگل کې رات کې رات ودي د ما زګر تر ماغه دي ته داغه دواړو خبر ده انده الله تعالی پرمای چې فضل زمال اس کې دي چاتور ورکول او اول نورکو کو مہدی بندہ اہل کتاب لرا اشقال نه بهر دے امت تعالی فضیلت ورکڑے د امت فضیلت همشه الله فرمایدا خبر می ذکر کو اے مومنان او چې تاسو ته ډبل اجر ملاوی ایت کی رات کی رات تاسو ته تا کیراتین ډبل ډبل پلوق عمر پلوق اعمال ډبل ډبل ل الله یعلم اهل الكتاب دغه پرچ کتاب والا تورات انجیل والا چې چا په نبی اسلام ایمان نه دی اغی بده زنپوی کی الله <سؤال> یکدرونا یدی قادر ند علی شیء پس شی من فضل الله د فضل الله تعالی و ان الفضل او دی پدی پوی شی چې فضل اغا د الله تعالی لسکې د غرزک د کنبوته ک ثواب دی به د الله ب قدرت د الله ک دے یوتیه ورکی الله تعالی د فضل منا چاہتا ی شو چو غواړي والله ذو فضل العظیم اللہ تعالیٰ خوان دلوی فضل یا ایوہ اللذین آمن و ایمان دارو اتاقوا اللہ ویرے کے اللانا و آمینو بی رسول ایمان لولے پر رسول اللہ تعالیٰ بان لے چھے محمد علیہ السلام یوتیکم درب कि वलने دوی سیم الرحمتی در رحمت والله وی جعل لكم بغرزيستاس د پارا نورن یورانا تمشون ویچ داس بروان یګی باندي و یا فل لكم بخنبو کی تاسو دا والله وفور الرحیم الله تعالی بهن کوم ربا ندی لعل یعلم اهل الكتاب لید پارا چی پوځي علي کتاب الله يقدرون على شند چدي قادر نه دي د دې پ کنټرول کې نه دي على شين پس من فضل الله ده فضل دال او بل پدیبو یشیجی ان الفضل فضل نبوت و رزک و ادایتو او سواب بید اللہ دا په قدرت و لازدہ اللہ کی دے یوتیه ورکی دیل را من یشاو چواری اللہ تعالی ورکولو تا و من اچاتا یشاو چواری ورکولو تا و اللہ و اللہ تعالی چې دل فضل عظیم خاون دلوی فضل دے الحمدللہ صلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ وسلم صلی اللہ